k pravidlům, které nám Budha dal, a taky k učení, které nás Budha učil. Buddha si přál, aby když učíme Dhammu, když učíme jeho učení, aby jsme jej učili v případě, kdy je to opravdu vhodné, kdy k tomu jsou vhodné podmínky. No a k nám se dostalo z Indie dost pravděpodobně několik takových zvyků, kdy, když se jedná o důležitou oficiální záležitost, je následujeme. Například, že si sundáme čepici, klobouk, kdy jsme ve škole, nebo na nějakém důležitém jednání. Ale pak jsou další věci, další zvyky, které se k nám nedonesly. A ten, který se nás týká teď, tak je, že si sundáme boty a ponožky. Takže protože já ponožky nemám, tak je moc fajn, když si posluchači taky sundají ponešky. V případě, že byste se styděli, tak samozřejmě si můžete nohy přikrýt čímkoliv. Než začnu vysvětlovat hluboké učení Budhy, tak si připomenu, že Budha je mým učitelem a že k tomu učení mám úctu slovem. A pokud tu recitaci znáte, tak se můžete ke mně připojit, a pokud ne, můžete, můžete chvilku počkat. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma namotasa bhagavato arahato sama tasa. takže dnes budu vysvětlovat čtyři ušlechtilé pravdy, ale než je začnu vysvětlovat, tak je třeba si uvědomit ten základ, k čemu ty čtyři buddhovy pravdy jsou, kde vznikají a proč je vlastně buddha učil. Čtyři buddhovy pravdy je možné pochopit pouze potom, jakože pořádně pochopit pouze potom, co ten mnich, anebo lajk, anebo a nebo lajčka dosáhly osvícení. Dokud nedosáhnou osvícení a v naší škole buddhismu máme 4 stupně osvícení, pokud nedostán, nedosáhnou alespoň prvního stupně osvícení, tak nebude možné pro ně dobře pochopit tyto čtyři ušlechtilé pravdy. Když Buddha dosáhla osvícení a stal se Budhou, tak se rozhodl, že bude učit a proč se rozhodl, že bude učit? Protože chtěl pomoct druhým tím, co pomohlo jemu. Uvědomil si, že život je utrpení a že život je nebezpečný. Čím je život utrpení? Utrpení je zrození, stárnutí, nemoc a smrt. A čím je život nebezpečný? Že pokud nenásledujeme pět pravidel, to znamená nezabíjet, nekrást, necizoložit, nelhat a nepít alkohol, nebrat omamné látky, tak pokud těch pět pravidel nedodržují, lidé nedodržují, tak se můžou zrodit v pekle nebo ve světě zvířat nebo jako hladový duchové. No a to je nebezpečné. Takže Budha viděl, že život je utrpení a je nebezpečný. Jednou Budha byl s mnichy na pláži a vzal si na konec svého prstu několik zrnek písku. A ta pláž byla obrovská. A tak se zeptal mnichů. Mniši, kde je víc písku? Na konci mého prstu? A nebo na celé této obrovské pláži? A mniši odpověděli. Ctihodný pane, na konci vašeho prstu je jen několik zrnek písku, kdežto na této pláži je tolik zrnek písku, že bys mi je nedokázali spočítat. A tak Buddha řekl, Niši, kdyby jsme srovnali počet lidí a nadlidských bytostí bohů, brahmů, s tím počtem zrnek písku, které mám teď na konci svého prstu, tak by ten počet bytostí ve světě utrpení, to znamená pekla, zvířat a hladových duchů, byl ještě víc, než je zrnek písku na celé této pláži. Je to tedy obrovské štěstí, které máme, že jsme dostali život lidský. Je třeba, aby jsme si ho vážili, a aby jsme jej využili k tomu, aby jsme se oprostili z toho nebezpečí z rodu v nížších světech. A proto Buddha učil cestu k osvícení. Takže cílem Budhova učení není, se něco naučit spaměť být slavný nebo se zrodit v nebeském světě. Cílem budhova učení je vymanit se z toho nebezpečí života. Čtyři ušlechtilé pravdy. mají za základ tři vlastnosti světa. Co je to svět? Svět je tohle oko, ucho, nos, jazyk, tělo a mysl. Je to těchhle šest smyslů, skrze které poznáváme svět, skrze které víme to, co víme. tenhle svět, svět těla a mysli je pomývý, neuspokojivý a nejá. A na základě těchto tří vlastností je možno pochopit čtyři ušlechtělé pravdy. První ušlechtělá pravda je, že je utrpení. Utrpení je zrození, stárnutí Nemoc, smrt, nedostání toho, co by jsme chtěli, připoutání k tomu, co by jsme nechtěli, očekávání toho, co není hodné očekávat, no a těch pět skupin bytí, to jest tělo, pocitování, vnímání, záměry a vědomí. To je utrpení, ale hlavně je dobré si uvědomit, proč to utrpení tady je. Když máme příjemné pocitování, když máme úspěch, když máme radost, je to také utrpení. A Buddha vysvětlil, že pochopit, že radost, příjemný pocit, spokojenost, jsou také utrpení, je možné pouze moudrým, velice rozvinutým osobnostem. Jednou jeden mnich, který byl nichem s vyšším vysvěcení tři roky, potkal jednoho poustevníka jiného filozofického směru. A ten poustevník mu říká: Co vy učíte o utrpení, o utrpení, co všechno je utrpení? A ten mi říká: "Všechno je utrpení." A ten poustevník říká: "Když udělám něco dobrého, bude to také utrpení?" A ten mi říká: "Ano. I když uděláš něco dobrého, i když budeš pocitovat něco dobrého, tak to bude utrpení." No a pak ten poustevník si myslel, jak je tohle možné a odešel. Pak ten mnich šel za Budhou a zeptal se Budhy, jestli to byla správná odpověď. A Budha mu řekl, ty hlupáku, proč si mu tohle říkal? Tihle poustevníci z jiných filozofických směrů, nikdy nepochopí hluboké učení budhy. Jestliže se tě někdo zeptá, jaké bude mít pociťování po dobrém činu, tak je správně odpovědět, že bude mít dobré pociťování. Jestliže se tě někdo zeptá, jaké bude mít pociťování po špatném činu, tak je správně odpovědět, že bude mít utrpení. Takže tady vidíme, že pochopit, že život je utrpení, je velice náročné a dokonce mějši by neměli říkat, že všechno je utrpení těm, kdo nejsou velice hluboce pokročilí v pochopení budhova učení. Ale pokud si to neuvědomíme, tak není možné pokračovat k, tomu, k té příčině toho utrpení. Pouze pokud si uvědomíme, že i to příjemné pocitování je vlastně utrpení tím, že je pomíjivé, že nad ním nemáme kontrolu, že o něj máme strach a že je závislé na spoustě jiných věcech, pouze pokud si to uvědomíme, tak můžeme si všimnout, jaká je ta příčina. A tou příčinou je ulpívání, toužení. První ušlechtilou pravdou je, že je utrpení. Druhou ušlechtilou pravdou je, že příčinou utrpení je ulpívání. Proč vede ulpívání k utrpení? Vede k němu proto, že je proti přirozenosti světa. A jak je ulpívání proti přirozenosti světa? Když ulpívám, myslím si, já jsem, to je moje. A přirozenost světa je, že já nejsem a že to není moje. Takže když si myslím, že já jsem a kvůli tomu se snažím, myslím si, tohle tělo jsem já, jenomže tohle tělo nejsem já a proto, když pak stárnu, mám nemoc nebo umírám, tak trpím. Když bych ale pochopil, že tohle tělo nejsem já, není moje, tak pak když stárnu, když mám nemoc, když umírám, tak je toho utrpení mnohem méně. Stejně tak, pociťování. Někteří lidé si myslí, pociťování je moje, já jsem pociťování. Myslí si, že příjemné pociťování jsem já, příjemné pociťování je moje. No a proto, když jim příjemné pociťování uchází, když jej nemohou vyvinout, nemohou je dostat, tak trpí. Stejně tak vnímání, rozpoznávání. Když se jim nedaří rozpoznat věci správně, pochopit věci správně, porozumět věcem správně, tak si myslí, že to je špatně, jsou naštvaní, nemají se dobře. Pouze ti, kdo pochopí, že rozpoznávání, pochopení, porozumění není jejich, je závislé na různých podmínkách, pouze ti se můžou, se můžou zbavit velké části utrpení. Záměry. Jsou lidé, kteří si myslí, že oni umí, že oni znají, že vždycky, když se rozhodnou, tak je to správně, co udělají, tak je vždycky správně. A tak si myslí, že záměry jsou jejich. No a pak, když zjistí, že jejich záměr vedl k utrpení, že jejich záměr vedl k neštěstí, tak trpí. Ti, kdo si uvědomí, že jejich záměry nejsou jejich, že jsou závislé na různých podmínkách, tak se můžou oprostit od velké části utrpení. A nakonec vědomí. Jsou lidé, kteří si myslí, vidění je moje, slyšení je moje, čichání je moje, chutnání je moje, dotykání, dotyk je můj, myšlení je moje. No a pak, když stárnou a vidění je horší, slyšení se zhorší, anebo ztratí zrak, ztratí sluch a tak podobně, tak trpí. Ale kdyby věděli, že vědomí není jejich, tak by toho trpení bylo, utrpení bylo mnohem míň. Tímhle způsobem ulpívání je základem k utrpení. Takže tedy první chtěla pravda je, že je utrpení. A druhá ošlechtělá pravda je, že příčinou utrpení je ulpívání. A to ulpívání vzniká na základě nepochopení toho, že všechno je pomíve, neuspokojivé a neja. Třetí ošlechtělá pravda je, že když to ulpívání není, tak to utrpení také není. A jak se to stane? To se stane, když dojde k porozumění toho, že všechno je pomývé, neuspokojivé a já. V tom případě, když se pochopí, že já není, že moje není, že jsou to pouze koncepty, na kterých se lidé domluvili, díky kterým lidé žijí, jí, spí, mluví a tak podobně. Když se pochopí, že v tom konečném smyslu skutečně všechno je pomíjivé neuspokojivé a ne já, tak už tam to já není a tím pádem není třeba o to já mít strach. Není třeba proto já hledat nějakou ochranu, obranu. No a nakonec Máme čtvrtou ušlechtilou pravdu a to je stezka k tomu ustání, utrpení. A to je osmičlená stezka. Osmičlená stezka má tedy osm členů. Jaké to jsou členy? Správný názor, správné myšlení, správná mluva, správné chování, správný, správné činění. Správné živobytí, správné úsilí, správné soustředění a správná všímavost. Tato osmičlená stezka je instrukce k dosažení osvícení. Takže pokud někdo chce dosáhnout osvícení, je třeba, aby následoval tuto osmičlenou stezku. Správný názor je dvojí, světský a nadsvětský. Světský správný názor je, že oběť je, že otec je, že matka je, že čin a následek činu je, že dar je a že je možné, aby někdo dosáhnul osvícení a vymanil se s utrpení. Co to znamená, že obět je? Když se obětují dary Bohům, tak se jedná o zanechání, jedná se o odevzdání. A toto odevzdání přináší plody. Pokud se zabijou zvířata a obětují se Bohům, tak to je špatný čin, který přináší utrpení na dlouhou dobu. Pokud se ale obětují květiny, voda, vůně, světlo a tak podobně, tak je možné, že ti bohové přijdou. Využijou toho, co jim bylo darováno skrze čich, takže bohové čichají, co se jim dává, oni to nejí, Čichají to. No a že z toho mají radost, tak pak případně přinesou ochranu těm, těm dárcům. Že je otec, že je matka, to znamená, pokud je syn, pokud je dcera, tak se klaní otci, klaní se mamce, protože si uvědomují, že otec i matka pro ně udělali obrovské zásluhy a tak si zaslu, zaslouží poklon. V naší škole buddhismu v Téravádě věříme, že existují dva bohové stvořitelé. A tyto bohové stvořitelé stvořili naše tělo, naší mysl. A proto je třeba, aby jsme se jim klanili, aby jsme je uctívali. A kdo to jsou tito dva bohové stvořitele? Je to matka a otec. Takže v azijských zemích, jako je Barma, Sri Lanka, se děti klaní rodičům. Když jdou do školy, tak se klaní. Když jdou spát, tak se klaní. Rodičům se ale neklaní, když ty děti začnou dodržovat vyšší etiku, vyšší pravidla, než ty rodiče. Stejně tak bohům se neklaní, když se začnou dodržovat vyšší etika, vyšší pravidla, než bohové. V té době se rodiče klaní dětem, bohové se klaní mnichům. Takže pokud se děti stanou mnichy, mnižkami, tak za dourodiče v Barmě na Sri a klaní se jim. Stejně tak přijdou bohové, brahmové a klaní se těm mnichům, protože ty nižší dodržují vyšší etiku než ti bohové. Ve správném názoru je ale třeba si uvědomit, že splatit svůj dluh otci a matce není vůbec snadné. Dokonce, kdyby ten syn dcera si vzal matku na jedno rameno, otce na druhé rameno a nosil je až do konce svého života a darovali jim celý vesmír, i tak by pořád ještě nesplatili svůj dluh svým rodičům. Jediný způsob, jak lze splatit dluh svým rodičům, tak je dovést je k osvícení. Samozřejmě i mnější, tím, že se někdo stane mnichem, tím samozřejmě nesplatil svůj dluh vůči rodičům. Přestože se mu rodiče klaní, svůj dluh svým rodičům stále musí splatit. Nebo samozřejmě se snaží, nemusí, ale měl by. A pokud může, tak by rozhodně měl. Takže jsou příběhy, kdy osvícení arhanti, kteří dosáhli úplného osvícení a věděli, že zrovna zemřou, tak se vydali za svými rodiči, učili své rodiče budhovou učení, až tak, že ti rodiče dosáhli osvícení a pak teprve ti mniši dosáhli vyvanutí. Zemře. Takže to je správný názor ohledně rodičů. Správný názor ohledně darování je, že když něco darujeme, tak se nám to vrátí v dobrém. Když něco darují zvířeti, vrátí se mi to stokrát. Když něco darují někomu, kdo nedodržuje pět pravidel, zabíjí, kradec, zoloží, lže nebo pije alkohol, bere omamné látky, tak se mi to vrátí tisíckrát. Když něco darují někomu, kdo dodržuje pět pravidel, kdo žije eticky, tak se mi to vrátí sto tisíckrát. Když něco daruji někomu, kdo není žákem budhy, kdo je asketou v nějaké jiné, nějakém jiném filozofickém směru, ale medituje, dosahuje velice hlubokého pohroužení a tím, potlačuje svých pět zábran, to znamená smyslná touha, zloba, únava, neklid a pochybnost, dar takovému asketovi, nebuddhistickému asketovi, někomu úplně jiného náboženství, přinese následek deset bilionkrát. Pokud se daruje ale někomu, kdo je na cestě k osvícení a ještě není osvícený, tak ten dar přinese nespočítatelný obrovský, obrovský prospěch. No a co říct o daru někomu, kdo už je osvícený, někomu, kdo je na cestě k druhému stupni osvícení, někomu, kdo má druhý stupeň osvícení, na cestě k třetímu, třetí, na cestě k čtvrtému, čtvrtý a nebo dokonce dar budhovi. Samozřejmě ne, neexistuje dobrý čin, který by měl věčný následek. Všechno je omezené. Ale i v tomhle případě, přestože je to omezené, je to obrovské. Takže správný názor ohledně daruje že když se daruje, tak to přinese dobré následky. A jaký je správný názor ohledně dobrého činu, špatného činu a jejich následcích? Když někoho někdo zabije, tak se chápe, že později buď se zrodí v pekle, nebo bude mít krátký život pokud by se zrodil jako člověk. Když někdo ukradne, tak se buď zrodí v pekle a pokud by se zrodil jako člověk, tak bude chudý anebo nebude úspěšný nebo ho někdo okradne. Když někdo má hodně vsteků, tak se příští život buď zrodí v pekle anebo pokud se zrodí jako člověk, tak nebude hezký, bude škaredý. Ale samozřejmě, když někdo nezabíjí, tak bude mít dlouhý život, zrodí se v nebi. Když někdo nekrade, tak bude, tak bude bohatý, zrodí se jako člověk nebo v nebi. Když je někdo hodný, přívětivý, tak bude, buď se zrodí jako člověk nebo v nebi a bude hezký, pohledný. Když, když se někdo klaní, tak následkem je, že bude mít úctu, že bude, bude lidi zajímat, o čem mluví, že bude ve vyšší sféře, ve společnosti. Když se někdo neklaní, když je namyšlený, tak za následek buď se zrodí v pekle a pokud by se zrodil jako člověk, zrodí se ve spodině společnosti. Když se někdo ptá, ctihodný pane, co je dobré, co je špatné, co je pro mě dobré, co je pro mě špatné, co mě povede k úspěchu, co mě povede k neprospěchu. Tak jako následek se zrodí jako člověk nebo v nebi a bude moudrý. Ten, kdo se ale neptá a nevyptává se a nečte a nic ho nezajímá, myslí si, že všechno ví tak se v příštím životě zrodí v pekle, anebo když se zrodí jako člověk, tak bude hloupý. Takže tímhle způsobem je správný názor ohledně činů a jejich následků. A jaký je správný názor ohledně toho, že je možné dosáhnout osvícení a vymanit se, zr vymanit se ze zrození? To je, když se pochopí, že je možné, aby vyvstal na světě Buddha, Buddha, který je vznešený, povznešený nad veškeré utrpení, který je vhodný k darování, oproštěný od veškerých nečistot mysli, který je správně a zcela probuzený, což znamená, že správně a zcela pochopil čtyři ušlechtilé pravdy, který je učitel lidí a bohů, a který je schopný dovést ty, kteří jsou přístupní k takovému vedení, k osvícení. Takže tomu se říká světský správný názor. A pak je nadsvětský správný názor, a to je, když se rozumí čtyřem ušlechtilým pravdám. Když se rozumí, že je utrpení, příčinou utrpení je ulpívání, bez ulpívání není utrpení a k tomu, aby se došlo k neulpívání, je třeba následovat osmyšlenou stezku. To je nadsvětský správný názor. Oba dva jsou třeba k dosažení osvícení. Správné myšlení podle Naší, podle našich spisů patána Sutta, což je rozprava o ustanovení všímovosti. Tak správné myšlení tam Budha vysvětluje je smýšlení o nezabíjení, o nenásilí a odevzdání. Takže když někdo smýšlí o tom, jak se vyhnout na násilí, když někdo smýšlí o tom, jak být štědrý, jak zanechat ulpívání na materiálních i, nema, i nemateriálních věcech, tak to je správné smýšlení. Správná řeč podle té rozpravy je, když se vyhýbá lži, vyhýbá se Vyhýbá se z prosté, z prosté mluvě mířené na někoho takže nadávání. Vyhýbá se zbytečné mluvě, mluvě, která k něčemu nevede, jako například mluva o politice. Mluva o tom, jestli svět je konečný nebo nekonečný, jestli svět je věčný nebo nevěčný, mluva o ženách, mluvá o mužích, to by bylo pro ženy, mluvá o oblečení, mluvá o jídle a tak podobně v případě, že se nejedná o nic důležitého. Samozřejmě, pokud se jedná o život, pokud se jedná o zdraví, tak samozřejmě se o nich mluví, ale ne zbytečně, bez důvodu. No a také Další mluva, která je správná, je ta, kde není rozdělování přátelství. Takže když slyším, že někdo o někom říká něco špatného, tak za tím druhým nejdu a neříkám, no tam ten o tobě říká, tohle něco špatného, vlastně to ani není tvůj kamarád. Tím způsobem se rozdělí přátelé a pokud mohli být přátelé, tak už přátelé být nemůžou. Samozřejmě se jedná o záměr, pokud je to se záměrem ty přátele rozdělit. A dokonce, pokud je to s živou mluvou, že řeknu svému kamarádovi, že jeho kamarád o něm říkal něco nedobrého, přestože nic takového neříkal. Takže to je správná mluva. Správné činění je nezabíjení, nekradení a necizoložení. Správné živobytí je vyhýbání se obchodu s drogami, s alkoholem, se zbraněmi, se zvířaty, s otroky. Takže to máme etiku a teď se můžeme pustit do meditace. K meditaci, k meditaci je třeba... Správné úsilí, správné soustředění, správná všímavost. Ve správném úsilí, Buddha vysvětluje, správné úsilí je, když dovedné stavy mysli, které již vyvstaly, se podporují, aby stále, byly, aby stále byly přítomny v mysli když dovedné stavy, které ještě nevyvstaly v mysli, tak se podporují, aby v té mysli vyvstaly. Když je snaha, aby nedovedné stavy, které vyvstaly v mysli, aby byly odstraněny, aby se utišily. A nakonec, když je snaha o to, aby nedovedné stavy, které ještě nevyvstaly v mysli, aby nevyvstaly. Takže to je správné úsilí. Správné soustředění, správné soustředění je, pokud se ten meditující soustředí na jeden ze čtyřiceti ze předmětů soustředění. A to je například dech, milující dobrotivost, kvality budhy, kvality sankhy, kvality budhavá učení, dhammy, kvality budhova společenství, sanghy, vlastní kvalita štědrosti, kvality bohů, což znamená, že bohové dodržují pět pravidel. No a taky kasiny. Kasiny jsou disky udělané z barev, z elementů, například z bílé barvy, ze žluté barvy, z červené barvy z modré nebo hnědé barvy, nebo udělaný, udělané kolo, udělaný disk ze země, nebo z vody, ze vzduchu, z ohně, speciálními způsoby, které jsou popsané v našich spisech. Taky je možné se soustředit na deset stádií rozpadajícího se, hníjícího se těla, vyhozeného na hřbitov. Takové hřbitovy dnes nemáme, ale v asijských zemích s trochou úsilí je možné je najít. Takže to je správné soustředění. Pokud při tom správném soustředění je přítomno pět vlastností, to znamená uchopování se toho předmětu, rozlišování toho předmětu, radost, snadnost a jednovrcholovost, to znamená, že je tam pouze jeden ten předmět, tak tomu se říká první stupeň pohroužení. Pokud se to první pohroužení zanechá, je možné také zanechat to uchopování a to rozlišování a tak dosáhnout nižšího stupně, nebo tedy vyššího stupně pohroužení, takzvaného druhého stupně. No a pokud se zanechá i ta radost, tak je to třetí stupeň, pokud se zanechá i ta snadnost, tak je to čtvrtý stupeň. Takže to jsou čtyři stupně pohroužení, které jsou vhodné k praxi soustředění. Jsou ještě další vyšší čtyři stupně, které ale nejsou doporučené v té rozpravě, ze které podle které teď vysvětluji čtyři budovy pravdy. No a nakonec, jaká je správná všímavost. Správná všímavost je, když pozorujeme tělo jako pomývé neospokojivé a když pozorujeme mysl jako pomíjivou, neuspokojivou a nejá. Takže k tomu buď pozorujeme tělo skrze dech, nebo tělo skrze um, pozice, jako je sedící, chodící, ležící, stojící, nebo pozorujeme tělo skrze činy, jako když mluvíme, nemluvíme, Poleháme, jíme, jsme na záchodě, chodíme, nese, nosíme oblečení, oblékáme se, neseme svoje, za, svoje věci, jako třeba když měši nosí almužní mísu a tak podobně. Tím způsobem je také možné pozorovat tělo. Taky je možné pozorovat tělo skrze. 32 částí, jako jsou vlasy, chlupy, zuby, nechty, kosti, svaly, morekostí, srdce, játra, žaludek a tak podobně. Také je možné pozorovat tělo jakožto čtyři elementy, to znamená tvrdost, tekutost, teplota, pohyb. Také je možné pozorovat tělo skrze. skrze devět stádí rozpadajícího se těla. A v tom případě ten měk zase jde na ten hřbito, kde se odhazují mrtvá těla bez jakéhokoliv spalování, bez jakékoliv přípravy a tam je pozoruje, jak ta těla se postupně mění, hníjou, jak tam jdou zvířata, se na nich vyživovat a jak nakonec se z toho těla zbyde pouze kosti nebo dokonce jenom prach z těch kostí. To je celkem 14 způsobů, jak lze pozorovat tělo. Pak je možné, pak je třeba pozorovat mysl. Mysl se pozoruje jako pocitování, příjemné, nepříjemné, neutrální, nebo jako stavy mysli, jako třeba chtivost, nechtivost, nenávist, nenenávist, zloba, nezloba, zaslepenost, nezaslepenost, únava, neklid, soustředění, nesoustředění a tak podobně, tak je možné pozorovat mysl tě, v, v, tom, v rámci těch pěti zábran, to znamená smyslná žádostivost, zloba, únava, neklid a pochybnost, tak je možné pozorovat mysl skrze šest smyslů a nečistot mysli, které vyvstávají skrze ty smysly. Takže se pozoruje oko, ucho, nos, jazyk, tělo, mysl. A taky je možné pozorovat sedm, sedm faktorů osvícení. Sedm faktorů osvícení je všímavost rozlišování předmětů které vystávají v mysli radost snadnost spokojenost soustředění a vyrovnanost a takže to byla všímavost rozpoznávání předmětů potom je to energie úsilí a pak teprve radost spokojenost soustředění a vyrovnanost. Takže to je sedm faktorů osvícení, které se taky mohou pozorovat, pokud pozorujeme mysl. Takže tímhle způsobem máme správnou všímavost. Já jsem přehodil správnou všímavost a správné soustředění, když jsem vyjmenovával osmišlenou stezku ale je pravda, že ve, v osmyšlené stese je nejdřív správná všímavost a potom správné soustředění. Aby, aby bylo možné dosáhnout osvícení, tak je možné začít všímavostí, praxi všímavosti a potom praxi soustředění. Tak je možné začít praxi soustředění a pokračovat praxí všímavosti a taky je možné praktikovat obě dvě najednou. Já si to představuji jako třeba hodinu všímavost, hodinu soustředění. Hodinu všímavost, hodinu soustředění. To bylo vysvětlení, které vysvětlil ctihodný Ananda, jeden z budových hlavních žáků, který je známý tím, že se o Budhu staral cokoliv Budha potřeboval, tak pro Budhu udělal. Tak ten stěhodný Ananda, který si také pamatoval veškeré Budhové učení, cokoliv Budha řekl slovo od slova, tak právě vysvětlil nichům, že je možné začít všímavostí, pokračovat soustředěním. Je možné začít soustředěním, pokračovat všímavostí a je také možné praktikovat všímavost i soustředění spolu a všechny tyto tři cesty mohou vést toho meditujícího k osvícení. Takže to je ode mě. Čtyři ušlechtilé pravdy. První je, že je utrpení. Druhá je, že příčinou utrpení je ulpívání. Třetí je, když ulpívání není, tak není ani utrpení. A čtvrtá je cesta, stezka, která vede tomu ustání, kulpívání, ustání, utrpení. A já vám tedy přeji, aby se vám dařilo se rozvíjet ve štědrosti, etice a meditaci třech základních třech základních požadavků k rozvoji na cestě k osvícení a abyste byli šťastní a spokojení a dosáhli věčného štěstí Pány v tomto životě, anebo alespoň v životě příští. že je dobrý čas na otázky a odpovědi. se zeptal, jak vypadá vaše vlastně, každodenní praxe, ta meditační, je, má pravidelná ráno večer nebo přes den, různé techniky používané v klubě, jak vypadá ta, ta osobní praxe? V běžném dni, když jsem v klášteře a když se nejedná o nic, o žádné velké cestování, o žádné velké starosti, tak stávám ráno ve dvě hodiny a začnu meditací. Takže hodinu medituji, meditaci, relaxace, milující dobrotivosti, potom se věnuji učení na hodinu, pak zase hodinu relaxace, milující dobrotivost pak zase učení a pak zase meditace, milující dobrotivost v 6.30 jdu na almožní obchůzku na almožní obchůzce co dostanu čehož je hodně, hodně moc, mnohem víc, než bych kdy potřeboval z toho si vezmu co potřebuju k jídlu a zbytek dostanou děti které se učí starma v našem klášteře, protože náš opat se věnuje charitativní činnosti a zařizuje právě studium starma pro děti z chudých rodin a taky pro sirotky, ale ne všichni jsou sirotci. No a potom, když přijdou, když mám žáky, tak přijdou a učím je meditaci podle toho, na jakém stupni jejich rozvoje jsou a pak se zase věnuju sám meditaci a učím. Když medituji, tak většinou se věnuji té relaxaci milující dobrotivosti, ale konkrétně, co dělám, je, že nejdřív začnu uvolňovat temno hlavy, potom čelo, Oči, nos. A když mi do toho přijde nějaká myšlenka, nějaká obava, plánování přemýšlení, tak si to po nějaké době uvědomím a začnu zpátky znova. Takže zase temeno hlavy, čelo, oči, nos. A zase mě tam třeba přijde nějaká myšlenka. Zase si to uvědomím a zase začnu znova zase temeno hlavy, čelo, oči, nos, hrty. Zase mi tam něco přijde, třeba bolest, nebo obava, nebo nějaká nejistota, nebo nějaké plánování. Takže začnu zase. A takhle jdu znova a znova a znova, až do té doby, kdy se ta mysl pročistí o těch záležitostí, které se staly včera, nebo no, které prostě mi tam vyvstávají v té meditaci. Nikdy nic nenutím, nikdy nic neočekávám, protože vím, že je to pomývé. Vím, že ať vyvstane v té mysli cokoliv, za nějakou dobu se to pročistí a ta mysl bude zase pročištěna. Takže nic neočekávám, nemám žádné obavy, nemám žádné pochybnosti, ta mysl za nějakou dobu se pročistí. Někdy to trvá 30 minut, někdy to trvá 45 minut, někdy to trvá 2 hodiny. Záleží na tom, kolik toho má, že v tom svém v tom svém režimu, kolik mám, jaké mám návštěvy, jaké se dějí v záležitosti. No a když se ta mysl pročistí, tak samozřejmě se mi podaří bez problémů uvolnit všechny části v celém těle, jedno po druhém, velice s čistou, jasnou myslí, se spokojenou, klidnou. No a potom, co uvolním všechny svaly v těle, tak pokračuji na kosti, takže se dívám na lepku, dolní čelist, krční, krční páteř, klíční kosti, lopatky, pak ty kosti v rukou. Jo, já je teda znám jenom latinsky, takže humerus, radius, ulna, karpaly, metakarpaly, falangy. Pak pokračuji na žebra, potom páteř. Uvědomuji si, jak vypadají, uvědomuji si jejich charakter, že jsem se nerozhodl, že takhle vypadají. Že jsem, jsem si zrodil v mamčině lůně, že jsem jí nenačrtnul, jak to má udělat. Taky si uvědomuji, že když se rozbijou, když přinesou bolest, takže je nemůžu přímo myslí zpravit. No a pokračuju na pánev, potom ty stehení kosti, Kolení kost, lítková kost, češka taky tam je, potom tam je ty patní kost, to jsou v, latin, v latině by to byly tarpaly, metatarpaly, falangy. No a pak jdu zase na, svali, na svali jdu trošku víc v detailu, takže tam k tomu, že jo, jsem se musel naučit nějakých pár latinských slov, takže se koukám na svaly na hlavě, takže frontalis, temporalis, occipitalis, ten sval vepředu, postraná, vzadu, potom okuly, to jsou svaly okolo očí, orbicularis oris, to je ten sval, který tvoří horní i spodní red. A potom ty rozvíjející se svaly od, od těch, od těch rtů, tam jsou například depresory, mentaly, potom ty žvíkací svaly, masetery, potom krční svaly a tak podobně, myslím, že není třeba je všechny vyjmenovávat. No a pak do na kůži, nejdřív než jdu na kůži na tuk mezi svaly a kůží, potom na kůži chlupy, vlasy, potom na vnitřnosti, na tekutiny v těle, na mozek a nervy. No a potom se dívám na těch pět skupin existence, že jo, potom to tělo už je docela dobře jasný, je docela dobře vidět, takže pak se koukám na to tělo jako pomývé, neuspokojivé, ne já, koukám se na pociťování, vnímání, záměry a vědomí jako pomývé, neuspokojivé, ne já. No a Potom a, si a, mám tři taková přání. A jedno přání je, že si přeju, že když někam jdu, takže jsem si vědom toho, co tam přináším a když odcházím, že si sebou beru všechno, co si mám vzít. Druhý je, že když, i když jsem na někoho rozlebený, tak i tak se s ním bavím přivětivě, příjemně, vlídně, přátelsky. No a třetí je, abych já i všechny bytosti byly v klidu a míru, šťastně, spokojený a zdravý. No a potom se právě pouštím do té milující dobrotivosti. Jenomže v té době už ta mysl je tak uklidněná, tak pročištěná, tak spokojená, že ta milující dobrotivost je velice Velice příjemná, velice silná, velice úspěšná. Takže takhle meditek. Zkoušku se na to nemáte. Zde většina zdravotníků, tak si je dobrý. Díky za pozdějlené praxe. Já Je to pravda, já jsem to nedokončil ten den, já pak medituji, studuji a pak ještě večer přibližně tak v 6, v 7 ještě mám přednést, tamy otázky, odpovědi se studenty, kteří jsou přítomní, no a přibližně v 8, v 9 jdu spát, abych, ty dvě, abych v ty dvě vůbec vstal. Vyučujete v jazyce? Vyučuji v barmštině, v angličtině a v češtině, záleží na tom, kdo přijde. Takže pokud mám skupinu barmských studentů, tak samozřejmě učím v barmštině. Pokud mám k tomu navíc student, skupinu těch, kdo umí anglicky, tak učím vlastně dvakrát. Jednou baramskou skupinu a pak znovu tu anglickou skupinu učím v češtině. Synářně bych taky mohl učit, ale zatím jsem neměl synářskýho studenta. Setkáte se tam jako třeba mezi těma mladšíma lidma s nějakými nadšenými studentami, který to je jako opravdu zajímá, ne jenom, že tam poslali rodiče a vidí v tom nějakou třeba svoji cestu životní? A právě že nás je teďka více a víc těch, co jsou mladí, hlavně jde o to, aby, aby to bylo spíš založené na tu praxi než, než na nějaké rituály dneska že jo, ze západu hlavně, ale on ten západ má obrovský vliv na ten východ, takže ten východ už je taky takový nej takže je pravda, že pokud mladí jdou do kláštera, tak je zajímá meditační praxe, zajímá je pochopit, o co jde, sami si to oskoušet, jak to skutečně funguje, proč to tak je. Pořádně se toho učitele zeptat, jak je to lesto možné a jak to lesto vysvětlíte, a proč se mi to lesto nezdá a tak. A chtějí si to sami oskoušet, aby viděli, jestli je to pravda nebo ne, že oni chtějí ničemu věřit. A jestliže jestli, je to takhle možný, tak pak těch mladých je vlastně víc než těch starších. A ty starší, když jdou do kláštera, tak spíš právě očekávají ty rituály, to recitování a já mám teda za úkol určitou meditaci a zodpovídat ty otázky. tak Buddha určil několik vlastností, kterými přátelství se stává přátelstvím, tak já si schválně zkusím vzpomenout na, na co nejvíc. Takže za prvý hlavně a důvěra. Jestliže oba dva jeden druhému důvěřují, tak to je důležité. Za druhý, štědrost. Jeden k druhému musí být štědrý, štědrý, nápomocný. Za třetí, co je hrozně důležité v přátelství, je udržet tajemství. Tak to řekl Buddha. Tak ne. Ale Budha vysvětlil, že pokud je přátelství dobrý, tak se udrží tajemství. Že když ten kamarád tomu kamarádovi řekne nějaké tajemství, tak ten druhý kamarád to tajemství nevyzradí. A pokud takhle funguje na obě strany, že jo, pro oba, tak to přátelství funguje dlouho. Skvělé je, když přátelství je taky založené na dobré etice. Takže když dodržují těch pět pravidel, že jo nezabíjet, nekrást, net založit, nelhat a nepít alkohol, nebrat o látky, tak to pak je velice dobrý přátelství. Tady se ale dostáváme i do manželství. Buddha vysvětlil, že jsou čtyři druhy manželství. Mrtvola s mrtvolou, mrtvola s bohyní, s mrtvolou. A to druhý? Druhý je mrtvola s bohyní, Bůh s mrtvolou, a pak Bůh zbohyní. <Sili> <Sili> Takže jaký je manželství mrtvole s mrtvolou. <Sili> <Sili> <Sili> <Sili> <Sili> Samozřejmě... Uh je třeba pamatovat na to, že tohle učení pochází z dvou a půl tisíc let před, před e, přítemným rokem a takže mrtvola znamená ne ta, která jde na kremaci, ale ta, která je vyhozená na ten hřbitov, kde už je hromada mrtvol a kde jenom hníje a jsou na ní červy, že objeví se tam červy a pak přijdou ty psy, vlci, ptáci, aby aby se na ní přeživili a hníje a hníje, až pak se rozpadne na kosti a na prach. Takže to, to znamená v tomhle případě mrtvola, že hníje a že je to s ní horší a horší. Takže v tomhle případě mrtvolou se myslí manžel a manželka, kteří nedodržují těch pět pravidel. Tím, že zabíjí, kradou, cizoloží, lžou, nebo pijou alkohol, i kdyby to bylo jenom jedno. Jedno z těch pěti. Tak už se to bere, pokud to oba dělají, tak se to bere jako manželství mrtvoly s mrtvolou. <tějí> je, v barvě je spousta manželství, které takhle nejsou. No? Potom... Manželství mrtvoli s bohyní je, když ten manžel nedodržuje těch pět pravidel, ale ta manželka je dodržuje. Takže ta manželka skutečně nezabí, nekrade, necizoloží, nelže a nepije alkohol, nebere umamné látky, to ten manžel, jo. Manželství boha s je, když ten manžel zase, nezabíjí, nekrade, necizoloží, nelže, nepije alkohol, nebere ho látky, ale ta manželka, jo. No a když se jedná o manželství boha s bohyní, tak tam oba dva dodržují těch pět pravidel. Tady je třeba ale si uvědomit, co každý to pravidlo znamená, aby bylo jasný, jak, co se tím vlastně myslí. Tak nezabíjet znamená nezabíjet jakoukoliv živou bytost. To znamená ani mravence, ani komára, nic. Nekrás znamená nebrát co není dáno. Pokud se něco vidí, prostě zapomenutýho, třeba na silnici a tak, pokud už to tam bylo tři dny netknutý, tak fajn. Jinak ne. Děci založit, myslím, je jasný. Nejenom být věrný svý manželce, ale zároveň podporovat, podporovat ostatní rodiny. Čtvrtý, nelhat, Haní znamená, že předtím, než zalže, tak ví, že zalže, když lže, ví, že lže, a když zalhal, ví, že zalhal. Pokud tam jedna z těch třech fází chybí, tak se to nebere jako lež. Jo? Takže třeba když někdo vtipkuje, tak si myslí, no tak to vtipkuju, ne, tak to není lež. Takže v tom případě to se nebere jako lež. Hlavně jde o ty zprostý lži, že tak se zeptá, tak co, pěl si? Ne. takže nevha. No a potom pít alkohol je, se týká i jediný kapky, i to i kapka piva, i kapka vína, tak to se bere jako pití alkoholu, protože samozřejmě z jedné kapky se můžou stát dvě, ze dvou se stanou tři, tak je z toho Frťan pak je člověk vopitý. Takže a, skutečně pět pravidel, pokud se dodržuje perfektně, poctivě, a pokud je takhle dodržuje i manžel, i manželka, tak tomu se říká manželství z bohyní. No ale co to znamená Bůh? Bůh v buddhistickém pojetí je ten, který si užívá smyslný rozkoše na nejvyšším stupni. To znamená, to znamená, je spokojený. Všechno, co chce, tak pokud to nemá, tak si to přičaruje, má to. A je spokojený, všechno jde podle toho, jak chce. Dokonce je zpráva, jsem čet, že co se týče Bohů, tak právě je hodně těžký, aby se bohové učili budhovou učení, nebo aby meditovali. Protože na to nemají čas, jsou hrozně moc zaměstnaný těma smyslnýma rozkošema. A takže se věnujou té smyslnej rozkoši a tomu užívání si a těch, těch svých radostí a takže nemají čas prostě meditovat. Takže to jsou bohové. Takže manželství boha s bohyní, samozřejmě, jestliže dodržují těch pět pravidel, tak je mnohem příjemnější i spolužít Protože jeden druhému můžou důvěřovat, jeden na druhého se můžou spolehnout. A to je pro rodinu, pro, pro dobrý snětek hrozně moc důležitý. Dneska, jo, proč máme tolik rozvodů, je kvůli trpělivosti. Že ten manžel není trpělivý s tou manželkou, že ta manželka není trpělivá s tím manželem. Předtím, když bylo víc náboženství, že jo, tak ta trpělivost se jakoby zvyšovala tím tu náboženskou vírou. Teď, když náboženská víra není, tak tam není kam se schovat. A tím, že není kam se schovat, tak je rozvodů mnohem víc, než bylo předtím. Takže to samozřejmě je taky závislý na té etice. Takže když těch pět pravidel se velice dobře dodržuje, tak ani té trpělivosti není zas tak třeba, protože jsou spokojení z větší části. Takže to bylo na to přátelství, ale ten jsem, kdo se mě ptal, dorešil. Samluvám, my máme ještě další pravidlo, kdy nemůžeme vysvětlovat, tvoje otázku, a to je, kdy se objímají kolena. <těji> <těji> děkuji. Tak um, pravidla jsou um, krámu um, jakožto úcta, um, zejména když je to pagoda, že jo, jenomže v Japonsku pagoda a pagoda, to je něco jiného, v prmě, že jo, pagoda to jsou ty zlaté kužele, že? Jo, obrovský. A na Sri je mají bílé, ale jsou to taky kužele. No a tyhle sty, kužele tak se věří, že to je to jako by Buddha, protože většinou uvnitř jsou uchované relikvie Budhy. Takže když právě lidi přijdou k takové pagodě, tak musí si sundat boty po ponožky, než tam přijdou, a že jo, všechny tyhle pravidla jako, že nesmí mít já jsem neřekl spoustu z nich, protože nebyly třeba, že jo, a já vlastně chci tadyhle uh, děsit, uh, kolik toho všeho je, ale prostě co vidím, to řeknu. Takže uh, sundat čepici, sundat klobouk, nesmí mít uh, deštník, uh, nesmí uh, uh, že jo, si obímat ty kolena uh, v, v barmské a ve střílanské tradici trochu, hlavně teda v barmskej, ta, tak... Uh, takže z té Indie to přišlo, že se nesmí jakoby ukazovat nohy vůči té pagodě nebo vůči tomu Mnichovi. My to v těch pravidlech nemáme, proto to nikoho nežádám, ale když byste šli někdy do Barmy nebo na Sýlanku, tak si dejte pozor, aby vaše nohy nesměřovaly vůči Mnichovi nebo pagodě. No a, a potom, že nesmí mít zbraň v ruce, nesmí mít klacek v ruce, nesmí mít. A, nesmí mít a, Uh, co tam bylo? Prostě v, uh, nezmít něco, čím by mohl někomu ublížit že jo, v ruce. A potom uh, neměli, by, neměli by si lehat, by sedět, nebo stát, nebo chodit. Takže to jsou takové hlavní věci, které je třeba dodržovat u pagody, nebo u stupy. Že jo, na nás se tomu říkají stupa, odborně tomu říkají pagoda. No a potom dobrý pravidlo, co je dobrý vědět, je, že když se jde k té pagodě, tak spousta lidí rádi zjídou okolo. No a to je třeba vždycky jít po směru hodinových ručiček. Že jakmile se jde proti směru hodinových ručiček, tak zejména na sílance v barmě to není tak slavný, ale taky to znají, tak se to bere jako neúcta. Ale samozřejmě se stane, že když je obrovská pagoda, tak se může stáčit, že jo, někam ten člověk spěchá, že já teďka prostě to nemůžu jít, že teďka je kusek otovchodu, ale zrovna na té špatné straně. Takže by to okolo. Takže na to, na to je řešení, že jde co nejdál od té pagody jo, k tomu na k tej, k tej nebo cokoliv a jde jakoby podel té zítky. Takže jakoby nejde okolo pagody, ale jde podél zítky. Takže to je dobrý vědět, že vždycky, když se chodí okolo, že se chodí podle hodinových ručiček a na střelance se jako takový, se to chození jako takový už bere jako vzdávání úcty. Že i když by ten člověk by se tam nepoklonil, i když by jenom šel okolo, tak už to se bere jako vzdávání úcty. No, co se týče kláštera, v klášteře jsou pravidla daný učitelem, takže někteří učitelé jsou přísnější, někteří jsou méně přísnější. Že jo, v mém klášteře, protože to teprve začíná, a je tam jenom pár lidí, tak samozřejmě je to volný, protože když někdo něco udělá nepředvídatelného, tak se s tím dá ještě něco dělat. Ale pak, že jo, když je jich víc a víc, tak ty pravidla jsou přísnější a je jich víc a víc. Takže samozřejmě nemělo by se kouřit, neměl by se žvíkat, bulat. Nevím, jestli víte, co to je bulat. To je takový listí, to listí se dá většinou s, s tabákem a s, s bulatem. Bulat je takový oříšek, tak to se takhle srouje a to se pak dá do pusy a to se žvíká, žvíká, žvíká, až je to červený v tej pusti. No a to se pak plyve. To červený je třeba plyvat někam. A spousta lidí nemá plyvátko, takže to plyvou na zem. A na té zemi to pak vypadá jako rudá, že je to rudá skvrna na zemi. Takže když byste jeli na Sri Lanku, tam je to teda hodně, v pármě je toho míň, tak uvidíte na silnicích prostě rudý skvrny. <laughs> Takže to není krev, je to, je, to je to ten list. Beetle leaf v angličtině a beetle nut, ono se to jmenuje v oboji, to má stejný jméno. To je prostě ten ořech pro bulat a je to ten list pro bulat. No a samozřejmě se do toho můžou dát i nějaký léčivý záležitosti, ale dneska to spousta lidí žvejká kvůli tomu tabáku. No ale původně, kdysi dávno, právě ve starověké Indii se, se bulat žvíkal, protože je to dobrý na, na žludek, Ale tehdy samozřejmě do toho tabák nedávali. Takže. To je dobrý vědět, že to se nežvíká v klášteře. Potom v klášteře je třeba dodržovat 8 pravidel, ne 5. V našem teda 5, ale ve většině právě 8. 8 znamená, že jo, tak těch 5 jsem říkal, nezabíjet, nekrást. To třetí necizoložit se mění na kompletní celibát, potom nelhat, nepít alkohol, nebrát drogy, potom nejíst popolední, takže se jí pouze snídaně v oběd, polední se nejí, ale, ale obvykle je zařízený džus, nějaká šťáva vpoledne, nebo nějaký uh, jakoby jimní občerstvení, to v žádném případě nejsou ani ovoce, ani zákusky, jedná se o speciální substance, které jsou asi jenom v Ázii, jako třeba gamtragant, tragant což je míza ze stromu, která se dá do vody, to se pak rozpustí a to se dá pít v Thajsku teda takových medicín mají hodně, protože tam se snaží to udělat co, co nejbohatší tu, to občerstvení, ale v Parmě jsou asi nejpřísnější, takže tam většinou je prostě jenom třeba jablečný džus nebo pomerančová šťáva. No a když to bylo šestý. Sedmý je, že se neposlouchá muzika, netancuje se, nehraje se na hodební nástroje, ne, Nehrají se představení zábavný, nekouká se na, na zábavní uh, seriály. Samozřejmě dokumentární filmy jsou povolené, ale zábavní představení ne. Uh, taky uh, se nepoužívají nepouží, parfémy, rtěnky, řasenky, laky na nechty. Nic takového by se neměl používat, pokud možno uh, by se měly sundat. Uh, jak to mi říká, tedy na, ochu, na ušnice. A, a prstinky, svatební prstinky jsem nikdy nevydal, že by si někdo sundoval, ale co se samozřejmě nepředpokládá, že jo, to se sundává kvůli tomu, aby ten člověk jakoby měl šanci se koukat na to tělo takové, jaký je, že jo, aby ho nedělal nějaký, jaký není. a ten, že svatební prstínek. Obvykle slouží kvůli sociálním záležitostem, radši než kvůli tomu, aby to tělo bylo hezčí, takže to nevím, že by někdo předpokládal, že by se sundoval. A jakýkoliv další věci, je, že jo, barmánky si hrozně rádi dávají květiny do, do vlasů, takže to taky neprojde. A že jo, v České republice vím, že některé mladé holky si rádi dávají věnec na hlavu, takže to taky nejde a že jo, náramky a, a tyhle z ty ja, to je na krku, jak si říká, řetízky, tak na ozdoby tak to taky není povolený. Ale samozřejmě, pokud někdo k tomu má nějaký náboženský důvod, že třeba řekne, no, to mi dal láma, mi dal tadyhle náramek, jo, aby mě ochraňoval, no, tak to samozřejmě nevadí, protože to tam nemá, aby byl krásný, má to tam, aby z náboženských důvodů, to je úplně v pořádku. Ale samozřejmě to se sundavá, když pak ten člověk chce být níchem nebo míškou, tak v té době by se to mělo sundat. Takže to je do, dobrý vědět, tohle to pravidlo, abyste si tam nepouštěli nahlas muziku v konářce. A potom třetí teda je, že se nesedá, nepoužívá se luxusní nábytek a tohle se v tomhle kontextu vysvětlilo, jako že lajci nepoužívají křesla a postele, které jsou učené pro mnichy a hlavně ty, které jsou učené pro opatá nebo pro učitele. Takže mniší a mnišky nebudou používat luxusní nábytek, pokud zrovna neučí podhovou učení. Ten luxusní nábytek se používá pouze z úcty k tomu učení. Takže třeba to, že já teďka sedím na stole, kdybych já si sem sednul jen tak, že jako si tady vypiju šťávu a tak, tak to už mám porušený pravidlo. Ale protože učím budovou učení, nebo mám záměr učit budovou učení, i kdybych naučil, stačí ten záměr, tak je to úplně v pořádku a vlastně se to předpokládá. Takže to je dobrý vědět. Když nevíte, kam si sednout nebo lehnout, tak je dobré se někoho zeptat, on každý rád odpoví, co je vhodný, co není vhodný. No a to je teda osm pravidel, který se předpokládá, že se v klášteře dodržujou. Co je úplně největší problém, který teďka právě řeším s jedním svým studentem, tak je, že, že jo, přijdou lidi ze západu a oni jsou zvyklí na ten alkohol, že třeba prostě jsou unavený, mají design, tak si prostě koupí ten, tu plechovku toho piva že jo, a hodíte do sebe. No a to, když udělal jeden, tak konec, tak už prostě v tom klášteře být nemůže. No a v našem klášteře pak přišel a taky nějak ho někdo viděl, že si dal trochu alkoholu a, a pak já si to, vždycky, ten užitele se to vždycky dozví, jo, prostě děláte, co chcete, prostě ten užitele se nějak dozví a v tomhle případě jeho ten tím, tím užitelem já, takže s tím musím všechno vyslechnout a, a předtím, že ten užitele se to vyslechnul na mě, že když jsem asi něco dělal špatně, tak ten chtěl to nějakým záhadným způsobem se dozvěděl a teď je to na tu druhou stranu, že teď já jsem vžitel a teď se to musím dozvědět a, a i přesto, že mě to třeba nezajímá. No a teďka někdo prostě si tam vzal asi nějak alkohol a někdo jiný ho viděl, takže samozřejmě opat se to jich nedozví a hned už, už mě volají prostě, hele, toho už hned nepřijímej, ten už neprojde takže dávat si pozor v žádném případě, prostě ani kapku, ani si to koupit, ani na později, prostě, dokud jste v tom klášteře, dokud jste ubytovaný v klášteře, tak v žádném případě, aby vás nikdo neviděl s žádným alkoholem, byť by to bylo jenom rychlý špunty, prostě ne, prostě to neprojde. Takže to jsou základní pravidla. Všechno ostatní, co je navíc, tak to už pak ten učitel si řekne sám, Někteří učitelé dají svobodu si, dodržovat, si meditovat svým způsobem, někteří učitelé mají rádi, když se dodržuje jejich, jejich učení. Třeba v našem klášteře já vyžaduji, aby následovali to, co učím já, aby tam nebyl zmatek mezi těma studentama, ale jak říkám, to už je jinak v jiném klášteře. Kdy se jaký, co se jí, v, jakém, v jaké pozici se jí, s kým se jí, s kým se nejí, to je zase úplně jiný v každém klášteře. A, a Taky je dobrý vědět, že když se jde do kláštera, tak se klaní mnichům. To už byl jeden příklad, případ na Sri Lance, že někdo přišel, neklanil se ani opatovi, ani jinému mnichovi a ten opat teda jako není namyšlený, takže jemu nevadilo, že se mu někdo neklaní, ale pak se koukali, si se klaní aspoň někomu jinému. No a když viděl, že se neklaní nikomu, tak vyhodil. Takže sundat to na myšlenost a aspoň tomu opatovi je dobrý prostě přijít, se jenouce k té zemi aspoň jednou. A to je, je důležité, aby ten opat věděl, že, že, to není, že tam není prolegraci. Takže to je asi tak všechno, co mě teď napadá. Ale všechno se dá jako by naučit, pokud, pokud přijdete do kláštera a řeknete, prostě, hele, pokud dělám něco špatně, ne. Ne tomu barmáci nebo sfinancu, že? ty vám nikdy nic neřeknou, když dělá něco špatně, ale někomu, kdo je ze západu, tak je třeba hele, říct, hele, když udělám něco špatně nebo něco neudělám, řekni mi to, já to napravím, no a pak oni vám to řeknou. Že U těch aziatů, že když, uh, když jim to řeknete, oni vám to neřeknou, ale pamatuju si to, takže to, ví. takže to ví. No, ten se nepoklonil. Ten nepřišel včas na jídlo, ten se tady s vlastně, tak to se mi nelíbí. A teď se to tam, že nahromadí, nahromadí, my to všechno pountuju. Vám nic neřeknou, všechno je hezké. No, problem. A pak, jak je to. A pak, je to víc a víc a víc, tak je to, že je ta časová bomba, pak to vybuchne a pryč. Bez jakéhokoliv budu, Hele, už vás to nechceme dělat takže je třeba si dát pozor. Ale jakmile, jo, jakmile už se pochopí, že jo, ta, ta tradice, jak to tam má být, jak to má vypadat, tak je to úplně naopak. Takže já pak, když jsem šel do klášterů, tak protože jsem věděl, co mám dělat, co nemám dělat, tak ten opad se mě i hned zalíbil a pak třeba mi řekl, tady máš klíč, prosím tě, když by někdo přišel, postaraj se o to, že pak už to bylo úplně naopak. Že, ten, že když, ten, když ten člověk skutečně to zná ty pravidla a umí si správně chovat a ví, jak, ví, jak prokázat úctu a takhle. A ví, jak odpovídat ví, jak jedna s těma návštěvama a tak podobně. Tak pak je to, jak říkám, úplně naopak. prostě ten opat tomu žákovi svíří cokoliv. Prostě pak má třeba dárce a pozve si toho žáka, řekne těm dárcům a všechno dají tomu žákovi. Nebo dokonce, co se mi hodně stávalo že přišli prostě dárci k Opatovi a on si pozval mě, abych já učil jeho dárce i třeba v barmštině. Takže to je pak fakt skvělý, když se to naučí. Takže trochu trpělivosti a hlavně začít v nějakém klášteře, kde jsou lidi ze západu a zajistit si to tak, aby, když se něco nepodaří, aby ty ze západu, někdo ze západu, aby vždycky na to upozornil. Že ono, když se jednou nepořaří dvakrát, tak to nevadí. Že jo? Problém je, když ten člověk vůbec neví, jak to má vej, a teď to dělá znova a znova a znova špatně. Tak je teďka 8.35, tak já bych asi dal šanci poslední otázce, jestli bude, a pak bychom to asi zakončili. V Mahajaně nejznámější příběh o Mahakasapově, když Budha ukáže to pětinu a pouze Mahakasapa to pochopí, ale ten příběh my v teravádě vůbec nemáme. Tam vůbec není. Takže když se řekne buddhismus, spousta lidí si myslí, aha, jo, to je to učení, kde se dá pochopit i bez mluvy. No, ale u nás nic takového není. Takže u nás je třeba právě mít nejdřív ten správný názor, pochopit ho, pochopit, co je správný, jak praktikovat správně, jak meditovat správně, jak chápat ten svět správně a pak skrze to vysvětlení je třeba meditovat. Já vím, že tohle není přímo na tu otázku, ale abych vysvětlil, proč ten příběh toho má kasopi v teravádě být nemůže. Tak k tomu, aby někdo dosáhnul osvícení, tak je třeba aby následoval čtyři věci. První je, že musí mít dobrýho kamaráda. Takže to je že někdo, kdo je buď osvícený, nebo kdo je na cestě k osvícení, nebo kdo zná tu cestu osvícení velice dobře. A druhý je, že, že co ten jeho kamarád, že to první je nejenom, že ho má, ale jakoby, že ho s ním tráví čas. Jenom ho mít a nevidět se s ním to nestačí. Druhý je, že co ten dobrý kamarád řekne, takže na, že tomu naslouchá. Nemusí tomu věřit, ale je třeba tomu naslouchat, aby se to dozvěděl. Třetí je, aby nad tím přemýšlel. Že není dobrý hned tomu věřit, není dobrý hned to přijmout. Prostě přemýšlet na tom. Hele, co co on mi teďka říká, je to pravda, není to pravda? Rozumím tomu, nerozumím tomu. To je důležitý, že protože když tomu nerozumí, tak je třeba, aby se na to zeptal. Takže jenom uh, slepě poslouchat následovat to, to nepomůže. Čtvrtý je, že to následuje. Takže to, co slyšel a to, co pochopil, tak to následuje. Takže medituje, jo, má tam tu štědrost, etiku, meditaci. Tyhle z ty čtyři věci tam musí být k osvícení, jinak osvícení není možné, podle našich spisů. Mahá Kasapa, ctihodný Mahá je nejznámější svoj, svojí asketickou praxí. A to se stalo tak, že Buddha jednou byl se ctihodným Maha Kasapou a teďka právě ctihodný Maha Kasapa měl novou robu, a Buddha měl starou róbu. No a ctihodný Maha Kasapa nabídnul Budhovi, že Budhovi dá svoji robu. No a tím se Buddha rozhod, že dá svoji starou roubu Maha Mahakasapovi. No a tím ctihodný Mahakasapa to tehdy, že jo v té Indii, že jo, v té asketické tradici se bere za symbol obrovský důvěry, když ten učitel dá svoji robu svýmu žákovi. A dneska, že jo, to tak není, ale tehdy, když dal učitel svoji robu svým žákovi, tak to se bralo velice, velice vážně. Takže Stihorný má se říkal, no tak to mě teďka budhadal dal svoji robu, tak co já udělám, abych si ji zasloužil. Takže se rozhodl, že bude následovat všech třináct asketických pravidel. Ty se následovat nemusí, ale když se následují, tak se věří, že to napomáhá ty meditační praxi. Jaký to jsou pravidla? to řeknu velice stručně. min jíst, takže se jí třeba jednou, že ho nenechává se přidávat, co je v té mísi jednou, tak to se sní, ale v žádný přidávání už se nepřijímá. Jí se pouze jednou za den. Potom jí se pouze z mísy, takže když tu mísu někde zapomněl nebo nemá jí, tak žádné jídlo nebude. Hlavně, hlavně se jedná o to, že nepoužívá další, že jo, další nádobí, takže používá jenom tu mísu. A třetí dal třeba je, že má jenom tři roby, takže když mu jedna zmokne, no, tak a, používá dvě. Když mu zmoknou všechny, že jo, tak ty je vezmokly. Když nastydne, ne, no, tak nastydne, se nedá Má jenom teda tři roby. Dokonce další je teda že si ty roby dělá z, z vyhozených hadrů, co jsou na smetišti, takže si nasbírá si vyhozené hadry, ty si pak vypere, že jo, pořádně zaší nabarví a to pak nosí. Jo? Čistota a zdraví jsou velice důležitý v naší praxi. I v nejasketičtější praxi čistota a zdraví jsou velice důležitý. No, takže má kasapa, stěvnej má kasapa právě následoval těchto 13 těchle 13 asketických pravidel. Další, jo, dobrá vědět je, že si nelehne že vlastně, když spí, tak spí jenom v sedě. Že žije pouze ve třech uh, pozicích. Že jo? Ty jsou čtyři hlavní, že jo? chození, stání, sezení, ležení. No a ta ležení jsou rebe. Takže žije svůj život jenom ve třech pozicích. Buď chodí, nebo stojí, nebo sedí. Takže ani v noci si nelehne, ani na chvilku uh, sedí, medituje, že jo? to se... To, to se následuje kvůli té meditaci, že jo? následuje, se kvůli tomu, aby dosáhl osvícení. Stěhudný Mahá Kasapa, Kasapa, co se mu stalo, tak právě bylo, že jak on pak už teda byl, dosáhl úplného osvícení. Tak jednou se mu právě stalo, že za ním přišel pán, co má lepru. Říkáme tomu Leprá, ale v tomhle případě, že jo, měl velice pokročilou lepru a že jo, lidi, kteří mají pokročilou lepru, tak jim i odpadávají části těla. Hlavně skončetina. Tehdy, že jo, dneska už máme léky, lepra se dá velice snadno vyléčit. Tehdy a, se prej dala vyléčit, ale rozhodně ne snadno. A, a takže ten pán přišel ke ctihodnímu Máka Sepovi. A měl, když byl ctělný máka kasapa na almužní obchůzce, no a měl, že jo rejži, že bude, že dá rejži ctělnýmu má kasapovi. A teďka si představte někoho, kdo má lepru, někoho, komu padají kusy prostě prstů a rukou. Teče jim, teče jim z toho krev, Představte si někoho takového, jak vám dává rýži do almužní mísy svou vlastní ruko. A teď ctihodný Maháka sapa, že dodržuje ty asketický pravidla. Takže co dostane to jí? Takže ten pán mu takhle nabral právě. Brýži, silný maha, kasapa, že jo? Tak když už je osvícený, tak už tam nemá žádnou tu zlobu, nemá tam žádný ten disgust, znechucení, takže to tam prostě není. Takže přijal cokoliv mu ten pán dal s veškerou úctou, že ho taky přijímají úctivě, cokoliv je jim dáno, dívají se do té mísy, a poctivě přijímají, co jim dáno. No a pak, když ten pán odešel, tak protože mněž mají zakázáno jíst lidské maso, tak už jenom z toho vyndal ty kusy prstů no a snět, co mu bylo dáno. A komentáře teda říkají, že kdyby to byl někdo jiný, kdo není osvícený, tak by se pozvracel, včetně svých, svého malého, tenkého a tlustého střed. Takže to je příběh o odstělném <laughs> Takže co je dáno, to se přijímá, nekoukáme darovanému koní na zuby. Říkaj, abych s vámi chtěl nazdílet, že každý týden, v úterý, někdy teda ve středu se mi to spozdí, posílám týdenník o barmě a o buddhismu, je v angličtině, vyberu pro něj nějaký článek, co napíšu nějakou analýzu nějakého tématu, něco o pravidlech, něco o budhově životě, něco o historii buddhismu, něco o barmě, barmském buddhismu samozřejmě a to posílám e-mailem. Takže bych vás rád pozval k tomu, že pokud by vás to zajímalo a chtěli byste takový týdeník přijímat e-mailem, tak by vám, jsem zapomněl tvoje jméno, Jakub by vám asi poslal papír s tužkou, máš papír s tužkou? A, a pokud byste to chtěli dostávat, tak mi tam můžete napsat svůj e-mail a svoje jméno. Děkujeme, děkujeme za řeč, učení a společné setkání, meditaci a pokud budete mít zájem, tak v na našem meditačním centru praktikujeme korejský zen, příští týden v úterý, tak máme úvod pro začátečníky, můžete přijít, zeptat se na cokoliv okolo zenu, projdeme si základní techniky a pak můžete docházet na pravidelné meditace. Které, které tady probíhají vlastně každý den, kromě víkendu. Přejeme, hezky večer. Eh, Množstě děkuji, že jste přišli. Když budete chtít zanechat eh, nějakou podporu pro Zenové centrum, tak eh, uvítáme vaše dary a odpráv no, vám děkuji za dnešní setkání. Šťastnou cestu. No. Děkuji. Teď vám všem děkuji, že jste přišli a... A že jste se tu vydrželi až do konce. A rád bych vám tedy popřál, aby se máte dobře a jete v klidu a míru. A kež brzy dosáhnete věčného štěstí, my Pán.